Рейневон подивився в напрямку, в якому показав князь. Там, де Мур оточував вирідарі, сходився з покритою сухими пагонами плюща стіною будинку інфермерії, лежав без клаври. Рейневон його за пошитою недавно за міркою курткою з телячої шкіри, яку француз недавно собі справив і якою всім казав захоплюватися. Тільки за курткою і міг його впізнати. Труп був жахливо понівечений. Світловолосий Мілес Галікус, колишній Екоршор, білувальник, видно, коли його оточили, тяжко бився і живим узяти себе не дав». «То як воно?» – ущипливо запитав князь. «Що, монастир має диспенсу на те, щоб давати притулок єритикам і злочинцям? Отож, це не так. Тому замовчи, жінко, замовчи. Вияви послух, пане Боршніц, накажи людям перешукати оті сарай». Та можуть переховатися інші. Стінолас ухопив зв'язаного Рейнева на закомір, притягнув перед Абатису, став дуже близько лицем до лиця. Де його приятель? заскрипів він. Велетень спикуй ідіота. Кажи, монашко, не знаю, про що ти. зовсім незлякано відповіла Абатиса. І про кого? Знаєш, і скажеш мені, що знаєш. «А паже, диявольські вилубку!» «Відійди, латина!» В очах Стіна Лаза запалав пекельний вогонь. Однак Батиса і цього разу не підвела погляду. Стіна Лаз до неї. «Говори, баба! Або я зроблю так, що ти гірко пошкодуєш. Ти і твої чернички!» «Ей, Гриленорд!» Князь не зрушив коня, а тільки гордо випростався в сідлі. «Це що таке? Ти дієш на власний розсуд? Тут я наказую. Я засуджую і встановлюю покарання. Не ти!» «Черниці переховують ще інших єротиків, милостив князю. Я впевнений, переховують їх у клеузурі. Думають, що ми туди не зайдемо, а й насміхаються з нас». Ян Зембецький якийсь час мовчав, покусував губу. «Тож обшукаємо і клеузуру». Нарешті байдуже, вирішив він. Пане Борщниц, ти не наважишся, крикнула Батиса. Це святотатство! я не тебе за це відлучать від церкви. Відійди, сестра. Пане Борщниц, за діла. Лицарі, крикнула Абатиса, піднімаючи руки і заступаючи збройним дорогою. Солдати, не слухайте безбожних наказів, не виконуйте волю апостата і святотатця! Якщо ви його послухаєтеся, «Прокляття ляже й на вас, і не буде для вас місця серед християн. Ніхто не подасть вам страви, ані води, і солдат!» На знак стіни лаза його найманці схопили, а Батису один притиснувий до обличчя, долоні, у з залізними бляшками рукавиці. З-під рукавиці потекла кров. Грейномон сіпнувся, видерся з рук приголомшених пахалків, Доскочив, незважаючи на зв'язані руки, купняком перекинув одного із зарізяк, плечем відіпхнув другого, але зембицькі кнехти вже сиділи на ньому, повалили на землю та товкли кулаками. Обшукати будинки, наказав князьян. Клаузуру також, а якщо знайдемо там мужчин, якщо знайдемо там хоч одного перехованого гусита, то клянуся богом монастир дорого за це заплатить. «І ти дорого заплатиш, моя пані сестра!» «Не називай мене сестрою!» прокричала спльовуючи кров Абатиса, яка шарпалася в руках лорізів. «Ти мені не брат! Я зрікаюся тебе!» «Обшукати монастир! Ну ж бо швидко, пане Боршніц!» «Пане Різі, на що ви чекаєте? Я дав наказ!» Боршніц кривився, процідив крізь зуби лайку. Багато споміжзембецьких армігарів та кнехтів, спонуканих наказом, Мали досить невиразні міни. Багато хто обурено бурчав під носом. Сестра Шафарка почала плакати, а небо рептом заступили хмари. Князь Ян зиркнув у гору, ніби навіть із деяким побоюванням. «А от патер. Він відкашлянув, кивнув капеланові, який його супроводжував. «Іди з ними, щоб обшук відбувався зі священником і щоб релігійного, як треба, щоб потім не балакали. Невдовзі з обшукуваних приміщень долинуло двихтіння, гупання і тріск, ламали меблі. З клаузури розляглися крики, писки, плачі. А з вікон скрипторії приватних приміщень Батиси почали вилітати пергаменти і книги. Стінулас підняв кілька з них. Віклів. засміявся він, обертаючись до Батиси. Йохім Флорський! Вольтхаузер! Ось що тут читають! І ти, відьмо, наважуєшся нам погрожувати?» За ці книжечки знеєш у єпископському карцері. Цвіллю там поростеш. А відлучення, яким ти лякаєш, накладуть на весь твій єретицький монастир. «Досить, досить, Гриленорд!» – скриготливо відрізав Ян Збавно тон і дай і спокій. Щось ти тут занадто розпоряджаєшся. Пане Зайферсдорф, підженіт на обшукачів...» «Щось воно надто затяглося, а ці книги і писання на купу, і спалити. Докази яросі? Реленор, що мені не довелося закликати тебе до порядку?» Книги чорніли і згорталися у вогні. Обшук було закінчено. Ніяких мужчина, ні гуситів у клеузорі не знайшли. Розлючена міна стін лаза говорила сама за себе. Натомість кисла гримаса князя Яна – Розгладилося в усмішку, його вродливе обличчя просвітліло. рейниван якого тримали пахолки, викрутив шию, і оглянувся. Він побачив, що так втішило князя. І тоді його серце опустилося на самий низ живота. Боршниця Різін вивели з клаузури Ютту. «Так-так, беляв!» – почув він, здавалося, десь здалеку голос князя. Я багато про тебе знаю. Як ти думаєш, звідки я знав, що знайду тебе тут? В Клоцьку виловили гусицьких шпигунів, усіх взяли живцем. Один твій товариш багато знав. Довго не хотів говорити, опирався, але врешті-решт заговорив. І сказав усе. І про цей монастир, і про тебе, а також про твої любовні походеньки. Згідно з очікуванням Рейневона, Кортеж князя Я нарушив прямо на зембицький тракт. Однак, супереч його очікуванням, князь не поїхав до зембиця, наказав стати на постій у Генрикові неподалік монастиря. Цистерціянцям, які вибігли його вітати, князь подякував за гостинність, але наказав розбити бівак на узлісся під величезним дубом. Тут розпалили велике вогнище з колод, почали готувати принесену ченцями їжу, відчопували бочівки. Рейневан дивився на це все з коня, з якого йому не дозволили злісти. Троє озброєних стерегли його безперервно. Від вузлів, що врізалися в тіло, він аж затерпнув. А оскільки затерпнув, мерзнув. Юти він не мав нагоди побачити. І тримали в одному із закритих возів, не дозволяли вийти. Під час їзди сам князь кілька разів під'їжджав, зазирав під плахту. Кілька разів, до воза зазирнув і стіну лаз. Рейневон тримтів у передчутті найгіршого. Швидко з'ясувалися чому і навіщо постій, і саме під дубом. На край села почали з'їжджатися вершники, лицарі в повних обладунках, у більш або менш численному супроводі в зброєносців стрільців і пахалків. Гостей вітав Генче фон Боршниц, маршал князя. Сам Ян Зембецький тільки надимав губи. Мінімальними рухами голови даєвав знати, що зволив помітити сповнені шаноби поклони. Тільки один з лицарів заслужив у Яна трохи більше атенції. На його щиті було зелене яблуко, пробити трьома мечами. Герб роду Фулштейнів. «Вітаю, панове!» – зволив нарешті заговорити князь Ян. «Я вдячний тим, кому ви служите, що вас на моє прохання прислали посланцями. Дякую вам за труд. Вітаю на моїх землях. Вітаю Паву і Глубчицьке князівство в особі шляхетного пана Фулштейна. Вітаю Вроцлавське єпископство і Град Гродкув в особі пана старости Таненфельда. Вітаю Вроцлав, вітаю Свідницю. Названі відповідали поклонами. Посланці Вроцлава не носили знаків, але в одному з них Рейневан зі здивуванням упізнав Реобрітера Гайна фон Чірне. Свідницю представляв лицар, який носив у гербі срібний багор Опельнів. Посланець єпископа, гротковський староста Таненфельд, мав біля сідла щит, розсічений на черні золото із зеленим рутовим вінком, який нагадував герб Асканської династії. «Про причину, чому світлий князь вас викликав?» – звернувся до зібраних гинш і «Шановні панове, мабуть, здогадуються, чаські ретики знову напали на наші землі, знову загрожують місту Клоцьку» і знову порадивши собі з Клоцьком посунуть на нас. Тож пора зібрати сили, вчинити опір. З Клоцьком гусити собі не порадять, оцінив посланець Свидниці Опель з багром на щиті. Пан Пута ще Честоловицю кріпив град. Залову має сильну і бойову. Зради його теж не візьмуть. Бо гусицьких шпигунів поволовлював як раків. Тепер їх бере на муки та по одному страчує. Навіть нашого свідницького ката для цього ниняв. Багато, кажуть, має майстер з гуситами роботи. «А ми, – підкротив вузборшниць, – маємо завдяки цьому добру інформацію. Знаємо про ворога досить. Ви щось хотіли на це сказати, зацний пане Ребніць?» «Тільки то, – сказав посланець із Врослова, сопутник Гайна Чирне, – що відомості про гуситів не є ні таємними, ні йойно вам доступними. Усі знають про них усе. Їх веде Ян Краловець із Градика. Ми його вже знаємо. Під ним дві сотні кінних, якихось три з половиною тисячі піших і двісті возів з артилерію. Про що ми тут будемо наражатися, здогадуюся і запитую. Чи ж зберемо ми силу, здатну з Краловцевою помірятися? Це ми невдовзі дізнаємося. Звався Ян Зембицький. Саме від вас, зецні панове. «Саме від вас, з добрими, бо, сподіваюся, вістями вас сюди прислано. Аж перекажіть мені ці вісті по черзі. Ти, Рейбніць, перший раз уже говорити почав». Милостивий князю», – випростався вроцлав'янин. «Зволь вибачити, але я не говорю, а запитую. Я Йорг Рейбніць із Фалькінберга, простий найманець. Роблю те, що мені наказали. А наказали мені панове Рада міста Вроцлава, не говорити, а слухати. Тож вислухає перше, що інші скажуть, бо з наказу панів ради мушу довідатися, хто з тут представлених думає з гуситтами воювати, а хто, як завжди, волітиме з ними домовлятися і перемир'я вкладати. Фулштейн зупав ізлегка почурнів, але змовчав, тільки гордовито підняв голову. не бурмосився, Опель не витримав. «Що було, те було!» Викнув він. «А тепер нема! Свидниця довела, що битися з єретиками вміє. Довела це так переконливо, як жоден з вас, котрі тут стоять, хто під Крацяву гуситів розгромив, на голову розбив того самого краловця, що нині під Клоцьком стоїть. Ми! Пан староста Альбрехт фон Колдіці, пан підстароста Стош. Свидницьке лицарство у битві під Крацяву побувало. Єретицьким стервом поле там встелило». Не наговорював би на свідницю, то хто сам дотепер тільки втікав від гуситів. «Добре сказано!» – дзвінкий голос князя Яна піднявся понад Гамором. «Добре і важливе слово!» – сказав лицар фон Опель. «Важливу назву Крацав, паново велицарі, запам'ятайте! Крацаво!» «На одне Крацав весни не зробить!» – зауважив там ж фон Таненфельд, староста єпископського гротку, в який доти мовчав. Від битви місяць минув, а начебто розгромлений краловець під Клоцьком знову клопотів нам завдає. Крацав не зуперечую, битва важлива, але розумніше розглядати, як щасливий випадок. «Або як зерно!» – сказав Рибніц. «Яке сліпій курці трапилося!» Лицарі зариготали, опельн почервонів. «Заздрощі у вас промовляють!» – крикнув він. «Заздрити лужиці слави й честі!» Панове колдіці фон Полен сміливо пішли в бій з піднятим чолом і штандартами в кінній атаці до стоти, як Ричард Левини серце під Аскелоном, а поза як Аудасис, Фортуна і Ват. І ретиків у полі розбили, влаштували їм криваву лазню. Здобич і вози відняли, геть з лужиці прогнали. А ви заздрите, бо ви тут навесні прочухани дістали, відгусить ті вдрапили, неначе ті зайці. «Обирайте слів!» – просичав Гайн фон Чірне. «А що, може, не правда?» – взявся в боки зовсім незбантежної його розлюченої міни Опель. «Прокопів Шлянська з димом пустив, а ви за Вроцлавськими мурами в гачі від страху робили!» Нештюка Гайна проступив темний кармін. Йоргрибніць швидко стримав його, поклавши долоні йому на наплічник. «Колдіці Поленс», сказав він. Вдарили під Крацаву на розтягнуту похідну колону. вози, на вантажні добичу, так що ті ледве повзли. Раптопи атаку розірвали гусицький шик, заставши їх зненадька. І посіявши паніку, посікли, не дали їм часу ні на те, аби набити рушниці, ні на те, щоб скористатися ними. Інакше там був би не скалон, а гатін. А у свидниці замість свята велика жалоба. «Так саме ж за це, за це якраз свідниці і лужича нам слава!» Невимушено засміявся Маршал Боршниць. «Розумно використати місце, час і перевагу, повернути обставини на свою користь, несподівано вдарити ворога, заскочити його з ненацька мудрою тактикою. Так це ж те, що мають у своєму розпорядженні великі воєначальники. Саме таким манером... Перемагали Жишка і Прокоп, Слава Панам там, що зуміли побити гуситів їхньої власною зброї. Оце викликає у мене заздрощі. Їхні тріумф і слава заздрощі викликають. Я зовсім цього не соромлюся. «Перемога під Крацео», – додав Фулштейн. «На, вона надихнула, повернула надію, яку ми вже втрачали. Дай нам, Боже, ще й другу таку Вікторію». «Боги нам дасть!» оголосив гордо випроставшись Ян Зембецький. «І я вам їдам! На біз з саме вас поведу до Вікторії, яка Лужицьку затьмарить. Поведу вас, адже до такої Вікторії, що поленці колдіць відійдуть забуття. Вони під крацею краловця тільки вщипнули, ми ж зітремо його на порох. Єретицькі трупи поскладаємо у стоси, а з будемо на ешафотах пасидерти». Ось ще я вам пропоную, вашим князям, старостам і радам, об'єднатися спільно на Чехів ударити і розгромити, відзначити Різдво Христове. Хто зі мною? І з якою силою, а? Що скаже Вроцлав, свидниця, опава? Від мені Вацлава Пшемковіця, світло князя глупчиці, Граця, промовив Фулштейн швидко, ніби боявся, що хтось його випередить. Обіцяю сто списів опавського лицарства. Світлий князь особисто військо поведе. «Єпископ Конрад», – сказав поміркувавши староста Таненфельд, – «виставить усю свою хоруву, посилену гуфами з Гродкова і Отмухова. Разом сімдесят списів». «Місто Вроцлав», – взявся в боки Йорг Рибниц, – «дасть сто п'ятдесят вершників, а що свідниця?» «Місто свідниця», – гордо заявив Опельн як причинилося до перемоги під Крацяв. Раз тепер його милість князі, Ян обіцяє Вікторію, яка затьмарить Крацяв, то й свідниці там забракнути не може. Так легко затьмарити себе ми й не дамо, аністарти зі сторінок історії. Свідниця виставить 150 коней добірної кінноти під командуванням пана підстарости Стоша. Ми всі у свідниці раді будемо побачити гуситів Розтертиме на порох. Але перше, може, хай нам його милість князь Ян, приявнить у який же то спосіб він наміряється це розтирання вчинити. По перше, я вчиню це силою», – з місця випалив Ян Зембицький. З того, що ви тут сказали, я урахував нашу потенцію десь на тисячу кінних, у тому числі триста коней важкого збройного лицарства. Краловець має 4 тисячі піших і всього 200 вершників. А поза як лицар в обладунку 10 піших хирляків вартий, перевага на нашому боці. По-друге, ми покінчимо з ними у такий спосіб, як і підкрацав. Нападемо із засідки на похідну колону, попередньо зробивши так, що вони підуть туди, де ми будемо на них чекати. Якою методою ми це зробимо? Підняв брови опаль. Я в нас така метода. Великий стіно-лаз, який з і метався біля вікна замку внизі, здивував Рославського єпископа Конрада. Однак і єпископ, треба визнати, здивував стіно-лаза не менше. У своїй палаті під охороною він не віддавався як на диваній оргії, ні пиятиці, ні азартним іграм. І не відсипався після оргії, пиятики або азартних ігор. Ні, він читав. Присвячував час читанню. Впущений стіно-лаз швидко трансформувався в людську постать. Кинув оком на книгу, яка лежала на пюпітрі. покрутив головою майже безмежно вражений. Мало того, що це було святе письмо, гарно ілюмінована Біблія. До того всього це була Біблія німецькою. «Я знаю, з чим ти прийшов. Радше прилетів». Знову здивував стінолеза Конрад, п'яст князь Олесниці, єпископ, Вороцлава і намісник короля Сігізмунда Люксембурзького шлюнського. Ти марно трудився, я відмовляю твоїй просьбі. Сьогодні 22 грудня, а на доміні 1428 чотири двадцять сів, потягнувся по каравку, що стояла на комоді. 7 листопада 1027 року. Тобто трохи більше, ніж рік тому, то от у цьому замку, в цій палаті, я суплікував, а ваша воєпископська достойність пообіцяла мені. Достойність передумала, – відрізав Конрад золесниці. І зробили це ад майорем де і Глоріем. Рим Марбеляу став важливою фігурою в грі, а ставка стала неймовірно високою. На що ти розраховував? А те, що я віддам тобі цього Беляу, щоб ти міг його закетувати заради якихось незрозумілих мені приватних інтересів? Знаю, знаю, давніше в нас були плани щодо Беляу. Він мав послужити нам для того, щоб затушувати аферу з нападом на збереча. Але тепер добро церкви та благо країни вимагає зовсім іншого. Я наказав тобі співробітничити з князем Яном у пошуках. Дав Янові дозвіл війти в монастир у Білому костелі. Ну, він би, мабуть, увійшов туди і без дозволу. Монастир стоїть на його землях. А Батис його сестра, але це не суттєво. Суттєво те, що Ян Зембецький наважився вчинити воистину велику річ. Якщо воєнне починання вдасться, а воно має великі шанси вдатися, то ми зевдамо і ретикам могутнього удару. Удару, якого вони досі не знали. Чи розумієш ти це обіркарте? Чи осягаєш ти це розумом? Спочатку солідний Прочухан а тепер погром, що їм невдовзі влаштує Ян Зембецький. І Лус не вмів, згідно з яким Гуситів неможливо перемогти в бою. Наш приклад наслідуватимуть інші. Це буде початком їхнього кінця. Їхнього кінця сина. Я був під Прагою в 20-му році на коронації Сигізмунда. Дивився зграда на це місто, яке причаїлося за рікою, скажений собака. А коли ми звідти відступали, поклявся собі, що колись повернуся, Що на власні очі побачу, як цьому скаженому собаці вибивають ікла. Як уся ця єретицька нація зазнає кари за свої злочини. Як кров тече всіма вулицями цього нитцього міста, а Волтава стає чорною. І так буде». Хай мені Бог допоможе. Важливим кроком до цього є Ян, князь-зембець, і воєнний план, який я обдумав. А Ян виконає, цей план повинен вдатися. Бог цього хоче. І я теж цього хочу. Тому я категорично забороняю тобі будь-які дії, які могли би мій план провалити. Єпископ випростався. Або принаймні ускладнити... Я тримаю Рейнмера фонбеля в Льоху в Зембутському замку. Я забороняю тобі наближатися до цього Льоху хоч би й на крок. Забороняю розмовляти з Рейнмаром. Забороняю торкатися його навіть пальцем. Забороняю тобі це суворо і категорично. Знаєш, що ти черівник, поліморф і некромант. Знаєш, що ти проникав крізь стіни, щоб у Рославі пробратися до ув'язнених. Знаєш, що ти можеш і на що ти здатний. Але попереджу, якщо ти не послухаєшся моєї заборони, то накличеш на себе мігнів, і тоді дізнаєшся, на що здатен я. Ти зрозумів, біркарте, сино мій, а слухаєшся? А хіба в мене є вихід, оче. Єпископ гнівно сипнув, потім з вилиском закрив біблію, а на тительну палітурку поставив кубок і налив у нього бургундського скарицею. Між нами, кажучи. Запитав він через якийсь час цілком спокійно. «Навіщо тобі знадобився цей биляв? Адже ж не заради самого задоволення помсти та вбивства? Ти хотів із нього щось витягти, промацати, якісь обставини. Які? Хм, певно, ти не захочеш сказати, не розкриєш подробиці, але, може, хоч у загальних рисах?» Стінула усміхнувся і була ця усмішка надзвичайно припогана. «Якщо в загальних рисах», – процідив він з усміхнених губів, – «то чому і ні?» З Рейнвара Беляю збирався витиснути інформацію, яка привела б мене до одного з його товаришів. З того я би витиснув наступну і отримав би завдяки цьому декі знання. Загальне. Зокрема, про те, чи книга, яку ти щойно читав, чи епископи, і справді тим, чим ми звикли вважати». Чи, може, вона варта не більше, ніж байки Язепа Фриги? «Цікаво», – промовив після хвилини задуми Конрад. «І справді цікаво. Та проте мої накази залишаються в силі. Ад майорем де і Глоріем. А байками займемося в кращі часи». Стінилас спурхнув із зубців низького замку. Крутнувся, підхоплений вихором що дув з боку рихлебів. Вирівняв політ, заскрикотів, шуганову ніч. Він летів у напрямку масиву шленджі. Але не на саму шленджу. Шлендза була для любителів, для дилетантів, як місце чарів, трішечки тривіальне і радше перерекламоване. Стіну лаз летів на родуню, на її видовжену вершину, на кам'яний вал і до схожого на катафалк магічного валуна, що лежав у його центрі. Моноліт, який лежав тут ще тоді, коли перед гір'ями судетів тупали мамонти, а великі черепахи відкладали яйця на нинішньому острові П'ясик. Сівши на валун, стіна лаз поміняв подобу. Вітер почав смикати його чорне волосся. Піднявши обидві руки, він закричав. Дико, голосно, протяжно. Уся радуня, здавалося, задрижала від цього крику. На далекому на вершині далекої гори, Червоні вогні запалили у вікнах замку Сенсенбер, який височив над склястим урвищем. Небо над сірою чатівнею засвітилося червонуватим відблиском. Ворота з грюкотом розчахнулося. Прозвучав демонічний крик і тупіт коней. Чорні вершники поспішали на заклик. Я вирішив дати тобі шанс, рейме ребео, заявив, бавлячи сцелетом. Ян – князь Зимбиці. Риневон закліпав засліплений світлом свічок, болючим для його очей після тривалого перебування в темниці. Крім князя, в кімнаті були й інші, але знав він тільки боршниця. Хоча злочини твої важкі і вимагають як найсуворішого покарання, князь бавився стилетом. Я вирішив дати тобі шанс, щоб ти, бодай, трішечки спокутивав свої провини і тям сподобався Божої милості. Ісус страждав за нас, а Бог милосердний, Він випускає гріхи і очищає від будь-якої неправедності, навіть якщо гріхи були як багрянець, будуть вибілені як сніг. А заступництво Ісуса і милосердя Господа нашого може розраховувати кожен, навіть такий відщепенець, блюзнір, чарівник – «Узбочений мерзотник, щурячий виплодок, чиряк, покидьок, виродок, паскудник і хуй собачий, як ти. Але за умови кайття і виправлення. Я дам тобі шанс виправитися, Рейнмир Беляв. Гуси ти, все ще маючи сумніви стосовно штурму Клоцька, стоять укріпленим табором на південь від міста, неподалік села Ренгерсдорф, біля самого Мензелеського тракту. Ти знаєш, де це, правда? Ян Зимбицький кинув стилет на стіл, на карту, що лежала на ньому. «Підеш туди, краловець тебе знає і довіряє тобі, тому він тебе послухає. І намовиш його згорнути, табір і виступити на північ. Спокусиш його якось, брехнею, обіцянкою багатої здобичі, нагоди і атаки на єпископські війська, шансом захопити самого єпископа живцем». Зрештою, твоя справа, якою брехнею ти його переконаєш. Важливо, щоб він виступив на північ через Шведельдорф і Силорошиці в долину Стінавки із подальшим напрямом на Новороду. Ясна річ, гусити ніколи так далеко не дійдуть. Ми займемося ними раніше. Однак важливо, ти мене слухаєш? Ні. Що? Ти не зробиш мене зрадником. Ти вже зрадник. Зараз ти просто поміняєш одну сторону на іншу. Ні. Рейн, ну, ти знаєш, що можна зробити з людиною за допомогою розжарених кліщів і смоляних квачів. Я тобі скажу, можна припікати боки доти, доки з не стане видно внутрішні органи. Ні. Герой, да? Він подав знак рукою. Не зрадить, навіть якщо його затягнуть до катівні. «А що буде, якщо виявиться, що зовсім не героя туди затягнуть, що комусь іншому будуть припалювати бочки, а героїві накажуть спостерігати за процедурою?» Ринуван заціпенів, зовсім паралізований жахом. Він усе знав ще до того, як князь подав знак рукою. Знав іще до того, як пахалки втягнули до покою юту. Вона була бліда і навіть не опиралася. Князь Ян жестом наказав підвести її ближче. Якщо доти Рейневан обманював себе надією, що феодал не насмілиться ув'язнити чи збезчестити Апольдівну, що не насмілиться заподіяти кривду шляхтинці, пані з лицарського роду, тепер вираз обличчя та очей князя розвіяв його надії і розпорошив їх як пил. й жорстоко усміхнений Ян Зембицький торкнувся щокий юти. І дівчина різко відсихнулася, відвернула лице. Князь засміявся, став за нею різким рухом, здер з її плечей котарді та сорочку. На очах рейни вона, який смикався в руках пехлків, стиснув долонями у голені перса, і отто зашипіла і сіпнулася марно, тримали її міцно. Перш ніж ми почнемо припікати ці дві красунки близнючки, засміявся Ян брутально забавляючись персами дівчини. «Я візьму собі панянку до ложа. Але якщо ти далі гратимешся в героя, панянка потрапить до карцера в ратуші. Хай і там мають утіху. Бо знайбеляво, що вони там і далі забавляються, наглядачі і стражники, а саме компанія, що й тоді, коли там мала нещастя опинитися Борунтка». І стануть хлопці й друга, яка вже набридла князеві. А тебе я накажу зачинити в сусідній камері, щоб ти все чув і все собі уявляв. А потім, потім будемо припікати. пусти її. Ледь чутно видихнув ринем. Пусти її, лиши, не смій. Пожалій її, князю. Я зроблю, що не кажеш. Що я не почув? Зроблю, що не кажеш. Кінь якого йому дали. Був норовистий, нервовий і неспокійний. Або ж йому просто передався неспокій вершника. На гостиниць за Гродську браму його провів почет лицарів, серед них боршніт Зайферсдорфірізін і князь Ян власною персоною. Було холодно, мерзле покрите паморозю бадилля, тріщало під копитами коней, небо на півдні темніло, обіцяючи снігову завію. Госити повинні пройти в долину стінавки. Ян Замбецький натягнув вішки свого коня. «І далі Новоруцьким трактом. Так що будь переконливий, Биляв. Будь переконливий. Нехай тобі в цьому допоможе думка, що якщо тобі вдасться, якщо гусити опиниться там, де я хочу, щоб вони були, ти врятуєш дівчину. Якщо підведеш, зрадиш, то досі на досі й муку. Так що старайся». Риневон не відповів. Князь випростився в сідлі. «Нехай також тобі в цьому починанні допоможе думка, що видаючи на згубу єретиків, ти рятуєш свою безсмертну душу. І якщо завдяки тобі ми витнемо їх до ноги, все благий Господь поза сумнівом зарахує тобі цей вчинок». Риниван не відповів і цього разу, тільки дивився. Князь не зводив з нього очей. «Ах, який погляд, який погляд!» Він скривив губи. «До сто ти, як у Гельфреда Стерчі, з яким тебе все-таки так багато пов'язує і пов'язувала. Ти ж не спробуєш залякувати мене, як Стерча з Не Скажеш, ході міхі крестібі, що сьогодні мене, а завтра тебе спіткає. Скажеш цього?» «Не скажу». «Розважливо». Бо я за кожну вимовлену силабу тобі відплатив би. А точніше, твоїй дівчині. За кожну силабу одне прикладання розпеченого заліза. Забувай про це, блява, Ні на мить не забувай. Забуду. Їдь! У Гродській брамі сиділи навпочіпки жебраки, прокажені та волоцюги. Князь Ян, вельми задоволений собою, наказав маршалові боршницю кинути їм жменю монет. Жибраки билися за медяки, кортеж їхав, підкови гучною луною дзвеніли під склепінням брами. «Милостивий князю, що? Якщо белява...» – гинчий борщниць кашлянув у кулак. «Якщо беляво виконає, якщо зробить те, що ви йому наказали, відпустити дівчину на свободу. Йому також подаруйте. Ян Замбицький сухо засміявся. Цей сміх, власне, мав бути достатньо відповіді борщницеві. Однак князь волів відповісти більш розлогу. Бог милосердний, почав він, пробачає і вибачає. Однак часом він заходить у своєму милосерді так далеко, що, певно, й сам не відає, що робить. Мені це колись казав рославський єпископ Конрад, а єпископ це ж не якийсь собі попик. Ну, справді, знається. А тож, перш ніж, говорив єпископ, Господь грішника пробачить, треба тут у цій юдолі сліз зробити так, щоб грішник за свої гріхи та провини, як слід, постраждав. Так говорить єпископ, а я думаю, що він правильно сказав. А тож, рин Марис Беляви та його шльондра постраждають. Дуже постраждають, а коли після страждань вони постануть перед лицем Господа, «Тоді вже нехай Бог пробачає, якщо така його воля. Зрозумів, маршаля?» «Зрозумів, князю!» Небо синіло, обіцяючи снігову завію. «І ще щось гірше! Гірше через те, що невідоме!»